İnsanın bu dünyadan axirətə apara biləcəyi ən gözəl azüqə salih əməllərdir. Çünki Quranın da buyurduğu kimi insanların hamısı ziyan içindədirlər. Ancaq o kəslər ki, iman gətirər və salih əməl yerinə yetirər, onlar bu ziyindən xilas olarlar. Ona görə də deyə bilərik ki, yaxşı əməllər insanın özündən sonra qoyub getdiyi ən üstün yadigarlardır. Quran buyurur, şübhəsiz insan ziyan içindədir, yalnız iman gətirib salih əməllərdən bir-birinə haqqı və səbri başqa Gözəl əxlaq və salih əməlləri ancaq İslam dini tövsiyə etmir. İslamdan əvvəl də bu əməllər tövsiyə edilmiş və başqaları tərəfindən təriflənmiş və bəyənilmişdi. Bir gün Makedonyalı İskəndər öz ordusuyla bir yerdə əyləşmişdi. Onlardan biri dedi, Böyük Allah sənə geniş hakimiyyət vermişdi. Çoxlu qadınlarla evlən ki, övladlarının sayı da çox olsun və səndən sonra yadigar olsunlar. İskəndər cavab verir, Bu, böyük dünyada insanın tək yadigarı övladı deyildi Əslində özündən nümayiş etdirdiyi gözəl əxlaq və özündən sonra qoyub getdiyi bəyənən yollardı.